Джордж Мартін. «Пісня льоду та вогню». Книга перша. «Гра престолів». Санса. За сніданком Септа Мордана повідомила Сансі, що Едард Старк відбув ще до світанку. пана князя послав король. Гадаю, знову задля ловів. Казали, в цьому краю ще й досі є дикі тури. Ніколи не бачила тура. Зазначила Санса, згодовуючи панночці скибочку шинки під столом. Вовчиця взяла її з долонів хазяйки, ніжно та ввічливо, наче королева. Септа Мордана пирхнула з незадоволення. Шляхетній пані не личить пригодовувати собак до свого столу. Повчально проказала вона, відламуючи шматочок джолиного стільника і капаючи медом на хліб. Вона не собака, а вовк, заперечила Санса, поки панночка облизувала їй пальці шорстким язиком. А ще батько сказали, що ми можемо тримати їх при собі, якщо хочемо. Та Септу це не вгамувало. Ти гарна дівчинка, Сансо. Але коли йдеться про ту істоту, то, боги свідки, стаєш така ж свавільна, як твоя сестра Ар'я. Септа спохмурніла. До речі, де це вона ходить зранку? Вона не голодна, відповіла Санса, розуміючи, що її сестра, напевне, вже пробралася нишком до кухні кілька годин тому і видурила сніданок в якогось кухарчука. Нагадай їй, будь ласкава, хай сьогодні вдягнеться якнайкраще, хоча б у сірий оксамит. Нас усіх запрошено їхати з королевою та принцесою Мерцелою у королівському каравані. Мусимо виглядати належним чином. Про себе Санса вже подбала. доблизько розчесала довге, рудо-брунатне волосся і вибрала найгарніше своє вбрання з блакитного шовку. Сьогоднішнього дня вона чекала більше тижня. По-перше, їхати з королевою то велика честь, а по-друге, там міг бути принц Джофрі, її наречений. Від самої думки в неї всередині все дивно тремтіло, хоча шлюб між ними мав чекати ще багато років. Санса, власне, зовсім не знала принца Джофрі, але вже закохалася у нього. Саме про такого принца вона мріяла все життя високого, гарного, сильного з золотим волоссям. Кожна мить із ним поруч здавалася коштовним дарунком. Бо ж випадало їх так небагато. Єдине, що її непокоїло, була Ар'я. Сестра мала хист усе псувати. Ніхто не міг знати, що вона отне наступної хвилини. «Я скажу їй», – невпевнено відповіла Санса. «Та вона, мабуть, вдягнеться так, як завжди». В Санці лишалося тільки відчайдушно сподіватися, щоб Ар'єн одяг не занадто їх згамбив. «З вашого дозволу, іди собі». Септа Мордана пригостилася ще скипкою хліба з медом, а Санса ковзнула з лави і вибігла геть із великої зали заїжджого двору. Паночка бігла в неї по п'ятах. Зовні вона постояла трохи серед криків, лайок та скрипу дерев'яних коліс. Пахолки знімали намети та шатри, складали вози для нового денного переходу. Найбільше із бачених Сансою цей заїжджий двір мав три величезні поверхи, вибудувані зі світлого каменю. Та все одно у ньому вимістилася заледве третина королівського почту, що вже налічував із чотири сотні людей. Рахуючи супровід її батька та охотників, що прибилися дорогою, вона знайшла ар'ю на березі тризуба та намагалася втримати Німерію рівно, поки вичісувала їй бруди з хутра, бо люто вчиця не була від чисання у захваті. Ар'я мала на собі той самий шкіряний одяг для їзди верхи що й вчора і позавчора. «Краще вдягни щось гарне», – сказала їй Санса. «Септа Мордана звеліла. Сьогодні ми поїдемо у королівському каравані з принцесою Мерцелою». «Я не поїду», – відповіла Ар'я, намагаючись розплутати ковтуна у сірому хутріні мерії. «Ми з микою вирушимо вгору річкою шукати рубінів коло броду». «Рубінів?» – повторила Санса, нічого не розуміючи. «Яких ще рубінів?» Ар'я зиркнула на неї, як на дурепу гарових рубінів. Саме тут король Роберт убив принца і здобув корону. Санса втупилася у меншу сестру, не вірячи своїм вухам. Як ти можеш шукати якісь рубіни, коли принцеса чекає? Королева ж запросила нас обох. Мені начхати, відповіла Ар'я. Той караван навіть вікон немає, і зсередини нічого не видно. Та на що тут дивитися, роздратувалася Санса. Їй так схвилювало запрошення... А дурна і неоковирна сестра зібралася все зіпсувати. Саме цього вона й боялася. Тут самі поля, хутори та села. От і ні, вперто заперечила Ар'я. Поїдь якось із нами, багато чого побачиш. Ненавиджу їздити верхи, звідразу й умовила Санца. Від того сама грязюка пил і болячки усюди. Ар'я знизала плечима і гримнула на Німерію. Ану сиди, я ж ненавмисне тебе смикаю. Тоді до Санці. Коли ми проходили перешийок, я нарахувала 36 раніше небачених квіток, а ще Мика показав мені Лево Ящура. Санса здригнулася. Перешийок вони проходили 12 днів, шкутельгаючи покрученою стежкою крізь безмежне чорне болото. То була суцільна мука, вологе повітря, мокра грязюка навколо і ніде навіть поставити табір на ніч, хіба що просто на дорозі. З води виростали і підступали до подорожніх щільні лісові зарості з гіллям, обвішаним блідою пліснявою. Велетенські квітки витикалися з грязюки, плавали у крихітних ставках, але якщо з дуру зійти з дороги і попхатися за ними, тут таки на тебе чекатимуть підступні сипкі піски, змії на деревах, а у воді притоплені левоящури, схожі на чорні колоди з очами та зубами. Те все ясна річ не могло зупинити Ар'ю. Якось вона з'явилася, шкірячись, мов коняка, з переплутаним волоссям, гетюся в грязюці та притягла оберемок пурпурових і зелених квітів для батька. Санса плекала надію, що він накаже Ар'ї поводитися, як належить уродженій шляхетній панянці, але він нічого такого не сказав, тільки обійняв малу та подякував за квіти. Від того Ар'я ще більше зіпсувалася. Тоді з'ясувалося, що пурпурові квіти недарма кличуть отруйними поцілунками. Від них Ар'я вкрилася пухирями на руках. Санца сподівалася, що хоч пухирі навчать її розуму. Та Ар'я лише засміялася. І наступного дня натерла руки Грязюкою, мов якась болотна дикунка. Грязюка, бач, мусила порятувати її від сверблячки, бо так сказав її друг Мика. А ще Ар'я мала синці на руках і плечах. Свіжі, темно-лілові, та застарілі жовто-зелені. Санса бачила їх сама, коли сестра роздягалася до сну, де вона їх набила, проте могла знати лише свята садмиця. Тим часом Ар'я чухала собі Німерію і теревенела про побачене у подорожі на південь. На тому тижні ми знайшли покинуту вартову вежу, де зараз живуть привиди, а ще за день до того поганяли табунок диких коней, бачила б ти, як вони тікали, коли унюхали Німерію. Повчиця крутнулася у руках хазяйки, і Ар'я її насварила. Ану припини, треба ж вичухати тобі другий бік, ти вся в багні. Тобі не можна полишати головну валку, нагадала їй Санса. Наказ пана батька. Ар'я здвигнула плечима. Та я ж недалечко, і завжди знімерією. А то взагалі нікуди не тікаю, просто їду собі возом та балакаю з людьми. Балакати теж цікаво. Санса знала, що то за люди, з якими Ар'є так цікаво балакати – зброєності, машталіри, служниці, старезні дідугани та голі діти, язика лайливі сердюки непевного походження. Ар'є водила дружбу з усіма підряд. А її мика був гірший за всіх, якийсь неоковирний різницький підмайстрок, років тринадцяти, що спав у хурі з м'ясом і смердів, наче колода, на якій те м'ясо рубали. Тільки забачивши його, Санса вже почувалася зле. Але Арія, схоже, полюбляла його товариство більше, ніж сестрине. Сансі почав уже уриватися терпець. «Ти мусиш піти зі мною», – твердо мовила вона до сестри. «Королеві не відмовляють, і Септа Мордана чекатиме». Арія не звернула на сестрині слова жодної уваги. Вона занадто сильно смикнула грибінцем. Німерія ображено загарчала і вивернулася. «А ну йди сюди», – Шляхетному товариству подадуть лимонні тістечка та чай. урочисто й по-дорослому продовжила Санса. Панночка потерлася їй об ногу, Санса почухала їй за вухом так, як та полюбляла. І вовчиця всілася коло неї на хвіст, стежачи, як Ар'я ганяється за Німерією. Навіщо ганяти верхи на смердючій кобилі, упрівати і наживати болячки, коли можна всістися на пухові подушки та їсти тістечка з королевою? «Я не люблю тієї королеви», – мимохідь кинула Ар'я. Сансі перехопило подих, бо навіть від Ар'ї вона не чекала подібного блюзмірства. Та сестра продовжувала теревенити, незважаючи. «Вона мені не дозволить привезти Німерію». Ар'я встромила гребінця за пояс і почала підкрадатися до своєї вовчиці. Німерія сторожко спостерігала за її вивертами. «Вовчиці не місце у королівському каравані», – відказала Санса. А ще вовків боїться принцеса Мерцела. Ти сама вже маєш знати. Мерцела ще мале дитя. Ар'я таки упіймала німерію за шию, але щойно витягла гребінець, як люта вовчиця вирвалася на волю і втекла. Роздратована Ар'я ж бурнула гребінця на землю. Погана, погана вовчиця, заверещала вона. Санса мимоволі волі сміхнулася. Якось їхній псар сказав їй, що тварина завжди удається в хазяїна. Вона легенько обійняла панночку та лизнула їй щоку, і Санса захихотіла. Ар'я почула і різко обернулася, палаючи від гніву. «Чхати мені, що ти там бурмочеш? Я поїду кататися верхи!» На її довгому конячому обличчі з'явився той особливий вираз, із яким вона завжди робила щось свавільне. «На богів, Ар'є, ти інколи поводишся зовсім як дитина», – зауважила Санса. «Гаразд, піду сама». Так буде навіть краще. Ми з панночкою з'їмо усі лимонні тістечка і чудово посидимо без тебе. Вона відвернулася, щоб піти геть, але Архія закричала у слід. Тобі теж не дозволять привезти панночку. І перш ніж Санса придумала щось у відповідь, її сестра втекла, кинувшись за Німерією берегом річки. Самотня й принижена, Санса рушила довгим зворотнім шляхом до заїжджого двору, де на неї мала чекати Септа Мордана. Панночка тихенько трусила поруч. Санса ладна була заплакати, вона тільки бажала, щоб все завжди було так мило і красно, як у піснях. Чому Ар'я не здатна поводитися гречно та ласкаво, як принцеса Мерцела? От би собі мати таку сестру. Санса ніколи не розуміла, як дві сестри, народжені за якихось два роки одна від одної, можуть так різнитися. Гаразд, вона б зрозуміла, якби Ар'я була байстрючкою, як їхній зведений брат Джон. До речі, Ар'я і скидалася саме на Джона своїм довгим обличчям і брунатним волоссям старків. Ані в обличчі, ані в волоссі сестра не мала нічого від їхньої пані матері. Але Джонова мати, як люди казали, була якась простачка. коли Санса, як була менша, навіть запитала в пані матері, чи немає тут якоїсь помилки. Може, її справжню сестру вкрали мамуни чи ще хто? Але мати тільки засміялася і запевнила, що Арія – їхня справжня дочка і законна сестра Санси, кров її крові. Санса не могла уявити, щоб мати про таке брехала і мусила примиритися з дійсністю. Але ближче до середини табору вона швидко забула про свої негаразди. Навколо королевеного каравану зібрався натовп. Санса почула годіння збуджених голосів, не наче з цілого рою бджіл. Двері каравану були прочинені навстіж. Королева стояла на верхній сходинці та до когось посміхалася. Санса почула, як та каже. – Рада вшановує нас великою честю, ласкаві панове. – Що тут відбувається? – запитала вона в знайомого зброєносця. – Рада надіслала лицарів з король берега нам назустріч, – відповів той. – Почесну варту для короля. Бажаючи подивитися, Санса пустила панночку розчистити їй дорогу крізь натовп. Від лютого вовчиці люди поспіхом розступалися. Підійшовши ближче, вона побачила двох лицарів на коліні перед королевою і аж заблимала очима від їхніх обладунків розкішної мистецької роботи. Один лицар мав на собі витончений рештунок з білих поливних лусочок, сліпучих, мов поле свіжого снігу, з блискучим від сонця срібним карбом та пряжками. Коли він зняв шолома, Санса побачила, що то старий воїн, з білим, як його обладунок, волоссям, але на вид ще дуже сильний та спритний. З плечею у нього висіло білосніжне корзно короле гвардії. Другий лицар був молодик близько 20 років, у повних латах темно-зеленого, мов ліс, кольору. Санса ще не бачила гарнішого за нього чоловіка – високий, могутньої статури, з чорним, як воронове крило, волоссям до плеч, виразно окресленим голеним обличчям, і сміхотливими зеленими очима у колір свого обладунку. Під пахвою він тримав глухого шолома з пишними оленячими рогами, що сяяли золотом. Спершу Санца не помітила третього прибульця. Він не колінкував разом з двома іншими, а стояв збоку, біля коней і мовчки спостерігав вітання. То був худий, понурий чоловік з віспинами на обличчі, без бороди, з глибоко запалими очима та щоками. Хоч і не старий іще, він мав на голові лише кілька жмутів волосся, закинутих за вуха, проте довгих, як у жінки. Його обладунок складали шкіряний каптан та сіра-сталева кольчуга без жодних прикрас, побита віком та частим ужитком. Над правим плечем в нього виднілося старе шкіряне руків'я меча, припнутого до спини, обіручного меча, занадто довгого, щоб носити при боці. «Король виїхав полювати, але буде щасливий бачити вас після повернення», – саме казала королева до двох лицарів перед нею. Але Санса ніяк не могла відвести очі від третього. Нарешті він відчув на собі її погляд і повільно повернув голову. Панночка загарчала. Санса Старк раптом відчула такий напад жаху, якого ще не знала за своє життя. Вона ступила крок назад і врізалася у когось іншого». Її за плечі схопили сильні руки, і на мить Санса подумала, що це батько, та коли обернулася, побачила смалене обличчя Сандора Клегана, що дивився згори вниз і кривив рота у жахливій подобі посмішки. «Ти тремтиш, дівчино!» – розкриготав він. «Хіба я тобі такий страшний?» Він і справді лякав її ще з того дня, коли вона вперше побачила страшну руїну його обличчя, понівеченого вогнем. Щоправда, зараз їй здалося, що клеган і наполовину не такий страшний, як той, перший. Все ж Санса вивернулася від нього, хорт зареготав, а панночка стала між ними, погиркуючи на знак попередження. Санса впала на коліна і обійняла вовчицю. Всі інші зібралися навколо, порозявлявши роти. Вона відчувала на собі численні очі, ловила вухами бурмотіння і смішки. «Та це ж вовк», – відзначив хтось, а інший вигукнув. «Семеро дітьків, це люто вовк. тоді перший запитав. «Що ця звірюка робить у таборі?» – йому відповів хрипкий голос Хорта. «Старки їх дітям за мамок тримають!» Раптом Санса усвідомила, що обидва незнайомі лицарі витріщаються на неї та панночку, оголивши мечі. Тоді вона знову злякалася і застидалася, а на очі їй набігли сльози. Тут Санса почула, як королева мовила. «Джофрі, іди до неї!» І до неї прийшов її принц. Залиштено її!» – наказав Джофрі. Він стояв над нею, дуже гарний у синій вовні та чорній шкірі, з золотими кучерями, що сяяли на сонці, мов корона. Він подав їй руку і допоміг підвестися. «Що сталося, Люба Панно? Чому ви злякалися? Ніхто не зашкодить вам. Приберіть на мечі, ви усі!» «Панна тримає вовчицю собі за домашнє звірятко та й годі!» Тоді він зиркнув на Сандора Клегана. «А ти, собако, пішов геть, бо лякаєш мою наречену. Хорт незмінно вірний хазяїнові вклонився і мовчки зник у натовпі. Санса з усіх сил намагалася прийти до тями, почуваючись дурепою. Вона ж бо зі старків на зимосічі, шляхетна панна високого роду, яка одного дня стане королевою. «Мене злякав не він, мій любий принце, спробувала пояснити вона, – «а отой, інший». Двоє незнайомих лицарів перекинулися поглядами. Пейн реготнув молодику зеленому рештунку. Старший чоловік у білому звернувся до сансе гречно та ласкаво. Не зважайте, панно, інколи пан Ілен лякає і мене. Самим виглядом він викликає острах. Як йому й належить, королева саме зійшла зі сходів каравану і глядачі розступилися, даючи дорогу. Якщо лиходієм не лякатиме самий вигляд королівського правосуду, значить, цей уряд справляє не та людина. Нарешті Санса спромоглася знайти належну відповідь. Тоді мушу сама засвідчити, що ваші королівські милості не могли знайти кращої людини на цю посаду, мовила вона, чим викликала схвальний сміх в оточення. «Гарно сказано, дитина», – мовив старий у білому, «який личить доньці Едарда Старка». «Я маю честь знати тебе, хоча й не мав задоволення бачити надто часто. Мене звуть Барістан Селмі, я лицар королегвардії». З цими словами лицар уклонився. Санса знала це ім'я. Заразом до неї повернулися усі шляхетні звичаї, яких її роками навчала Септа Мордана. «Ви регіментар королегвардії», – додала вона. «І радник нашого короля Роберта, як і Айереса Таргарієна до нього». Це я маю честь, шляхетний пане. В нас на далекій півночі, так само, як і де інде, Кожен співець звеличує звитяги Барістана зухвалого. Зелений лицар знову засміявся. Радше скажіть Барістана зів'ялого. Та годі лестощів дитинко, Він і без того за високої про себе думки. Воїн широко всміхнувся санці. А тепер, гарненьке вовчення, розкажи щось про мене, І я радо визнаю тебе справжньою дочкою нашого правиці. Джоф поруч із нею застиг з обурення. Розмовляйте з моєю нареченою, як належить, бо я знаю відповідь швидко вставила санса, щоб пригасити гнів принца, і посміхнулася до зеленого лицаря. На вашому шоломі, пане, я бачу золоті оленячі роги. Олен є гербовим знаком королівського дому. Наш король Роберт має двох братів. Ви дуже молоді, а отже ніхто інший, як Ренлі Баратеон. «Князь Штормоламу, радник короля, ось що я можу про вас розказати!» Пан Барістан реготнув. «Він дуже молодий, а отже ніхто інший, як задарикувати козеня. І я ще й не те можу про нього розказати!» Загальний сміх став йому відповіддю, а першим сміявся сам князь Ренлі. Напруга, що висіла у повітрі останні хвилини, зникла, і Санса відчула себе трохи певніше. Аж тоді пан Ілен Пейн проштовхався наперед, розсунувши двох людей. І похмуро став просто перед нею. Він нічого не казав, а панночка тим часом вишкірила зуби і загарчала Низько й загрозливо. Але цього разу Санса заспокоїла вовчицю, лагідно поклавши їй руку на голову. «Даруйте мені, якщо чимось образила вас пане Ілене, мовила дівчина до нього і почекала відповіді. Але відповіді не було. Кат дивився на неї. І, здавалося, світлими, безбарвними очима здирав спершу одяг, а тоді й шкіру, залишаючи саму голу душу. Зрештою, не сказавши ані слова, він обернувся і пішов геть. Санса нічого не втямила і подивилася на її принца. Чи не сказала я, бува, чогось зайвого, ваша милосте, чому шляхетний пан не заговорив до мене? Наш пан Ілен. Уже 14 років, як не говорить зайвого, з лукавою усмішкою відзначив князь Ренлі. Джофрі кинув на свого дядька повний зневаги погляд, а тоді узяв сансені руки в свої. Айрис Таргарієн наказав вирвати йому язика гарячими кліщами. Проте він дуже красно промовляє своїм мечем, додала королева, і зберігає непохитну вірність нашій державі. Тоді вона ласкаво посміхнулася і мовила – Сансо, дівчинко, ми з панами-радниками повинні переговорити, поки не повернулись король із твоїм батьком. На жаль, твій день з принцесою Мерцелою доведеться відкласти. Будь ласкава, передай мої вибачення твоїй милій сестрі. Джофрі, якщо твоя ласка, чи не розважиш ти нашу гостю сьогодні? З великим задоволенням, матінко, дуже поштиво відповів Джофрі. Він узяв Сансу за руку і відвів далі від каравану. Серце Санси злетіло кудись у небеса, цілий день із її принцем. Вона витріщалася на Джофрі, як на молодого бога. Який він відважний, подумала вона, як він врятував її від Хорта і пана Ілена. Майже як у піснях, коли сервент зеркального щита врятував принцесу Даересу від велетнів, або ж коли принц Аемон Драконолицар захистив честь королеви на Ересу проти наклепів злого лицаря Моргіла. Від доторку руки Джофрі до її рукаву серце в неї забилося швидше. «Що б ви хотіли робити?» «Що завгодно, оби з вами», – радо вигукнула б Санса та натомість відповіла. «Те, що вам до смаку, мій принце. Джофрі подумав хвильку. «Можна проїхатися верхи». «Ой, я так люблю їздити верхи!» Джофрі обернувся на панночку, яка тяглася в них по п'ятах. «Ваша вовчиця налякає коней, а мій пес, схоже, лякає вас». «Залишимо на їх обох тут і поїдемо лише у двох. Як вам таке?» Санса завагалася. «Якщо бажаєте», – відповіла вона невпевнено. «Мабуть, я б могла прив'язати панночку». Вона, щоправда, не все зрозуміла з того, що сказав принц. «Я не знала, що ви маєте собаку». Джофрі засміявся. «Насправді, то пес моєї матері. Але вона приставила його охороняти мене. От він і ходить слідом». То ви про хорта, здогадалася Санса. Вона ладна була сама себе вдарити за тупість. Якщо казати такі дурниці, то на кохання принца годі й сподіватися. Але хіба нам безпечно їхати без нього? Принц Джофрі, схоже, роздратувався з її запитання. Годі вам боятися, панно, я майже дорослий чоловік. І на відміну від ваших братів б'юся дрючками. Нас захистить ось що. Він витяг спіхав меча і показав їй. То був обосічний меч-півторак з блискучої блакитної криці, майстерної, як то кажуть, замкової роботи, дещо зменшений для руки 12-річного хлопця з обтягнутим шкірою руків'ям та золотою маківкою у вигляді лев'ячої голови. Санса видала кілька захоплених вигуків, які, вочевидь, потішили принца Джофрі. «Я дав йому ім'я Лев'ячий зуб», – похвалився він. Отже, вони полишили вовчицю і охоронця та полинули на схід уздовж північного берега три зуба у супроводі одного лише лев'ячого зуба. День виходив неймовірний, просто казковий. Тепле повітря було напоєне пахощами квітів, ліси сяяли ніжною красою, якої Санса ніколи не бачила на півночі. Під принцем Джофрі був баский, гнідий, швидший за вітер і їздив він на ньому з зухвалою недбалістю та ще й так прудко, що Санса ледь встигала за ним на своїй кобилі. На доданок день виявився повним пригод. Вони роздивилися печери по березі річки, вистежили слід сутінь кота до його нори, а коли зголодніли, Джофрі за димом знайшов городець і наказав винести вина та їжі для їхнього принца з його панною. Вони поїли свіжого пструга щойно з річки, і Санса випила стільки вина, як ніколи раніше. «Наш батько дозволяють нам один келих, і тільки на бенкетах», – зізналася вона принцові. «Моїй нареченій можна пити стільки, скільки вона забажає», – відповів Джофрій, налив ще. Після їжі вони поїхали повільніше. Джофрі заспівав їй по дорозі голосом чистим, гарним та високим. В санці від вина паморочилася голова. «Хіба не час нам може повертатися?» – запитала вона. «Ще трохи», – відповів Джофрі. Просто перед нами поле битви, там, де річка робить поворот. Знаєте, там, де мій батько вбив Райгара Таргарієна, він проламав йому груди, хес, просто крізь панцира. Джофрі змахнув уямним калепом, показуючи, як то було. А тоді мій дядько Хайме вбив старого Айріса, і батько став королем. Що це за звук? Санса теж його почула. Крізь ліс доносилося якесь дерев'яне клацання на зразок «Шпок, шпок, шпок!» «Не знаю», – відповіла вона, знервувавшись. «Джофрі, ну, ми поїхали назад. Я хочу подивитися, що воно таке». Джофрі спрямував коня просто на звук, і Санса мусила їхати слідом. Звук став гучніший та виразніший, наче дерево стукало по дереву. Під'їхавши ближче, вони почули ще й важке дихання час від часу зі стогонами. «Там хтось є!» Занепокоїлася Санса. Вона раптом згадала про панночку і пошкодувала, що лютововчиці з нею немає. «Зі мною вам нічого не загрожує!» – принц Джофрі витяг з піхов левдячого зуба. Від шороху криті по шкірі Санса затремтіла. «Сюди!» – мовив принц, їдучи крізь кубку дерев. За деревами коло Галявинки на березі річки вони побачили хлопчика і дівчинку, які гралися у лицарів. Замечиви них правили палиці, схожі на уламки, ручки відмітли, і вони гасали травою, завзято тицяючи ними одне у одного. Хлопчик був на кілька років старший, на голову вищий і значно сильніший, тож він нападав. Дівчинка ж кислява малеча у брудній шкіряній одежі ухилялася як могла і підставляла свою палицю під більшість ударів хлопця, хоча й не під усі. Коли вона спробувала вколоти його, він спіймав її меч своїм, відкинув у бік, ковзнув уздовж зброї супротивниці і сильно вдарив її просто по пальцях. Дівчинка скрикнула і впустила палицю. Принт Джофрі засміявся. Хлопець злякано здригнувся і озирнувся з розширеними очима. А тоді впустив і свою палицю. Дівчинка втупилася у них, висмоктуючи скапку з кісточок пальців. І тут Санса нажахалася, впізнавши її. "Арія?" закричала вона, не вірячи своїм очам. "Іди геть!" завелала Арія на неї у відповідь, зблискуючи гнівними сльозами на очах. "Що ти тут робиш? Дай нам спокій." Джофрі перевів очі з Арії на Сансу і назад. "Твоя сестра?" Вона кивнула, червоніючи сорому. Тоді Джофрі роздивився хлопця Неоковирного простака з грубим веснянкуватим лицем і рясним рудим волоссям. «А ти, хто такий, малий?» – запитав він владним голосом, незважаючи на те, що хлопець був на рік від нього старший. «Мика!» – пробурмотів хлопець. Він опізнав принца і опустив очі. «Мось пане!» «Це різницький підмайстрок!» – додала Санса. «Це мій друг!» – різко відказала Арія. «А ви дайте йому спокій!» «Різниченко, який зібрався у лицарі, га?» Джофрі зіскочив з коня з мечем у руці. «Підніми свого меча, Різниченко!» – мовив він зі збудженим близьком у очах. «Ну, ми подивимося, що ти вмієш!» Мика застиг на місці від жаху. Джофрі рушив до нього. «Давай, підніми! Чи ти вмієш битися тільки з дівчиськами? «Вони хотіли, аби яся бив, мось пане!» – пробурмотів Мика. «Хтіли самі, і прошу пана!» Санцій досить було побачити за ар'ю, ар щоб знати, хлопець каже правду. Але Джофрі не збирався нічого слухати, він шаленів від випитого вина. То ти піднімеш меча чи ні? Мика хитнув головою. То дрючок, прошу пана, то не меч, то дрючок. А ти – різницький підручний, а не лицар. Джофрі підніс вістря лев'ячого зуба до микиної щоки нижче від ока, і Різниченко затремтів. «Ти бив сестру моєї коханої панни, чи не так?» Яскрава брунька крові розквітла на щеці, куди принц приставив меча, і тоненький струмочок крові потік униз. «Ану, припини!» – заверещала Ар'я і підхопила з землі свою палицю. Санса злякалася. «Ар'я не смій втручатися!» «Та не скалічу я його, так щоб дуже!» – мовив принц Джофрі до Ар'ї, не зводячи очей з Різниченка. І тут Ар'я напала. Санса зіскочила кобили та заповільно. Ар'я вдарила обіруч, і її дрючок зламався на принцевій потилиці з гучним хряскотом, А тоді перед нажаханими сансеними очима все понеслося дуже швидко. Джофрі заточився і обернувся, голосячи прокльони. Мика дременув до лісу так швидко, як тільки ноги несли. Ар'я знову вдарила принца, та цього разу Джофрі прийняв удар на лев'ячий зуб. Вибивши зламаного кайка з Ар'їної руки, потилицею принца текла кров, а очі палали вогнем. Санса верещала з усієї сили. «Ні-ні, припиніть, припиніть обидва, ви все зіпсуєте». Та ніхто не слухав. Ар'я намацала камінь і жбурнула у голову Джофрі, але натомість влучила в його коня, який став дибки і загалопував геть слідом за микою. «Припиніть, припиніть», – верещала Санса. Джофрі рубанув Ар'ю мечем, вигукуючи образливі непристойності, брудні та огидні слова. Ар'я відскочила на Жахана, та Джофрі напирав, гнав її до лісу. Намагався притиснути до дерева. Санса не знала, що їй робити, тільки безпорадно витріщалася, сліпнучи від сліз. Тоді мимо неї ринула блискавкою сіра тінь. На галявині зненацька з'явилася Німерія, і з одного стрибка вчепилася Джофрі у руку з мечем. Зброя вилетіла з руки, вовчиця збила його на землю, і вони покотилися у траві. Вовчиця гарчала й гризла, принц верещав з болю. «Забери її!» – волав він. «Забери!» Голос Ар'ї хльосну мов батіг. «Німерія!» Лютововчиця пустила Джофрі та стала коло Ар'ї. Принц валявся у траві, заляпаний кров'ю, скимлячи й тримаючись за подерту руку. Ар'я мовила до принца. «Та не скалічила вона тебе!» «Так, щоб дуже!» Дівчинка підібрала лев'ячого зуба з того місця, де він упав, і стала над принцем, взявши зброю обіруч. Джофрі глянув на неї та перелякано заскиглив. «Ні, не чіпай мене, я матері скажу!» «Ану, облиш його!» – закричала Санса до сестри. Арія крутнулася усім тілом і запустила меча у повітря. Блакитна криця зблиснула на сонці, меч пролетів над річковими бурунами, плюхнув у воду і зник. Джофрі застогнав, Ар'я побігла до коняки, Німерія у слід. Коли вони зникли, Санса ринула до принца Джофрі. Від болю він заплющив очі, дихання йому уривалося. Санса впала навколішки. «Джофрі!» – схлипнула вона. «Ой, що вони накоїли, який жах! Мій бідний принце! Не бійтеся, я знайду той городець і приведу допомогу!» Вона простягла руку і ніжно відвела назад його м'яке золоте волосся. Зненацька він розплющив очі і втупився у неї поглядом повним ненависті, презирства і найбруднішої люті. То веди, визвірився він, і не смій мене чіпати.